Surja e Safat Mekase 182 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Betohem në ata engjëj që janë të radhitur Dhe në ata që pengojnë të keqenë Dhe në ata që e ledzojnë kuranin Se në të vërtet, Zotë i juaj është një Zotë i qijet dhe i tokës dhe qfar gjendet me styre Dhe Zotë i lindjeve të djelit Ne e kemi stolisur qijelin e kësaj bote Me shkëllqimin e ujeve, mbrojtje nga djajt kryeneqë kështu që ata nuk e përgjojnë do të grupin më të lartë, enjëjt, lartë në qiej, dhe qëlohen me meteor nga të gjitha anët. Pastaj, ashtu të përzën, do të kenë vuajt e të përherëshme në jetën tjetër. Djajt, nuk përgjojnë do të, dhe që ati që grabit diqka e që endjek një yllë verbuës. Pyeti o Muhamed, Ata me kas mos besimtar. A është më i vështir kriimi i tyre, apo i të gjitha gjërave të tjera që i kemi krijuar? Ata i kemi krijuar nga balta në gjitëse. Ti që ditësh, pëse ata së të besojnë, ndërsa ata të përqeshin pëse që ditësh. E kur u drejtohen këshila, ata nuk u avënveshin. Kur shohin një mrekuli, Ata enzisi njëri tjetrin për të talur dhe thonë Kjo, së shgjë tjetër, veç se një magjie kuluar Ata thonë Valë kur të vdesim dhe të bëhemi eshtra e pluhur A thua një mend do të rinjallemi Edhe para ardhë si tam të lasht? Thua ju Po, edhe do të jeni të poshtëruar A i zëri i bririt të ringjalljes do të jetë një zë i vetëm dhe të gjithë mohuesit e ringjallur do të shohin se ç'do të bëhet me ta dhe do të thonë Mier për ne kjo është dita e gjykimit po kjo është dita e gjykimit të cilën ju e keni përgënjeshtruar engjëve do të thuhet mblidhni njerëzit e këqij Shokët e tyre djaj dhe idhujt që i kanë adhuruar krahas Allahut e tregojnë atyre rrugën e zjarrit flakërorës. Ndalini ata se do të pyeten. T'i thkeni që nuk e ndimoni njëri tjetrin. Por atë ditë ata do të jenë plotësisht të dorzuar e do t'i afrohen njëri tjetrit duke u grindur. Pa sugëzit Do të thonë prijësve Ju në vinit nga ana e dhjaft Ata do të përgjigjen Jo, ju vet nuk ishit besimtar Ne nuk ishim kurfarbu shtetim bi ju Por ju ishit populli pabindur E kështu, u përmush fjala e zotit kunder nesh Ne të gjith do të shioj me siguri dënimin Ne ju mashtruam juve, por edhe vet ishim të mashtruar Atë ditë, të gjitha ta do të jenë se bashku në dënim. Ne kështu veprojmë me keqë bërësit, sepse kur u thuhej atyre, nuk ka zot tjetër të vërtet dhe që Allahut, ata tregoheshin me ndje mëdhenjë dhe thoshin. Val, ati braktisim hyni tona për shkaktë një poetit të marrë? Nuk është ashtu, si shë thonë ata, por a i, Muhamedi, A.S. ka siel të vërtetën dhe ka pëhuarat të këthonin të dërguarit e më parëshëm Sigurisht, ju do të aprovoni dënimin e dëmshëm Dhe do të shpërbleheni vetëm si pasasaj që keni bërë Kur se robërit e sinqert të Allahut Do të kenë mirësit të caktuara Dhe frutat të ndryshme e do të jenë të respektuar Në kopshtet e lumëturis në koltuqe Për balë njeri tjetrit Aty do të shërbehet një got e mbushur Nga një burim i rrjethshëm Me pijet të bardh e të shishme Për ata që do të apin Prej saj, as nuk do të trullosen Dhe as nuk do të dehen Pra në tyre do t'jen gra Me shikim të ullur e sy të bukur Si kur të ishin vezë të ruaj të ramir Ata Do të shafe njëri tjetrit e do të bisedojnë. Dhe njëri prej tyre do të thotë: Un kam pasur një shok i cili më thoshte: Vall, edhe ti je nga ata që besojnë se kur të vdesim e të bëhemi eshtra e pluhur, do të japim llogari vërtet? Adonita shikoni atë që më qortonte për shkak të besimit tim? Dhe ai do të shikoj poshtë dhe do të shoha të në mes të zjarit flagërues e do t'i thot. Për Allahun, për pak më shkatarove dhe mua, po të mos ishte dhuntia e zotit tim, edhe un do t'i isha në zjar bashk me ty. Banoret e gjenetit do të thonë, a nuk do të vdesim më përveç vdekje së parë, dhe as nuk do të dënojemi? Vërtet, kjo është fitorja më e madhe Për diçkat të til, le të përpikjen punëtorët A është më e mirë kjo gjendje apo pema e zekumit? Ne, e kemi bërë atës i mundim për keqë bërësit Një mend, kjo pem del nga fundi i zjarit flakërues Dhe frutet e sa janë si kokat e djajve Me të vërtetë, ata do ta hanë këto fruta dhe me të do ta mbushin barkun. Pastaj ata do të kenë një përzierje me ujë të nxehtë për të pirë. E paskesaj, me siguri kthimi i tyre do të jetë në zjarrin flakërorës. Ata i jetën etrit të tyre në humbie dhe kështu vazhduan pas gjurmëve të tyre. Por Edhe para tyre humbën rrugën shumica e popujve të lashtë. Në të vërtetë, ne u dërguam atyre para lajmërues e tani shiko se cili që fundi i atyre që u paralajmëruan, përveç robërve të sinqertë të Allahut. Kur Nuhu na thirrën në ndihm, ne i u përgjigjëm bukur. E shpëtuan atë dhe familjen e tij prej katastrofës së madhe i lamë në jetë dhe të mpasardhësit e ti dhe e lamë atë kujtim të brezat e tjerë. Pacja që oftë me nuhun, ndërmjet gjithë krijesave. Ne kështu ishë përblem punë drejtët, a jështë vërtet nga robëri tanë besimtarë, pastaj i fundosëm të tjerët. Pa dyshim që njënga i thtarët e besimit të ti nuhut, ishte Ibrahimi, a i i erdi zotit të vetë me zemër të pastër, kur i tha babajt dhe popullit të vetë. Qfar a dhuroni ju? Val, a dëshironi hyjni të reme në vend të Allahut? Qfar mendoni ju për zotin e gjithësis? Pastaj, u hodhi një shikim yjeve, e tha, unë jam isëmurë. Ata u larguan prej ti duke e lën pas. Pastaj, a i u përvodh të hynit e tyre dhe u tha. A nuk pohani? Qkeni? Përse nuk flisni? Ju afrua atyre kalimthi duke i goditur me dorën e djathët. Mbasi u këthyhen dhe pan idhuj të thyjer, njerëzit nëzituan nga a i. A i u tha. Val, ju adhuroni ato që i keni gdendur vetë Ndërko që Allahu është a i që ju ka kryuar juve dhe gjithë shka që bëni Ata than Përgatit një për të, një furë dhe hidheni në zjarën flakerues Dhe deshën t'i ngrinin një kurth Por ne i bëm ata më të poshtruarit A i tha un po shkoj te zoti im ai do te me udhëzoj o zoti im dhuroj me fëmijë prej të mirëve dhe ne i dham lajmin e gëzuar për një djalë të mbar kur fëmia u rrit aq sa ta ndimonte në punë ibrahimi i tha o djali im kam parë ëndër se duhet të të flijoj çfarë mendon ti Ibiri i tha O ati im Dhe pro ashtu si që je urdhëruar Dasht Allahu Un do t'jem i duruashem Pasi i unën shtruan që të dy urdhërit Ibrahimi e vuri Ismailin me balë për tok Ne e thirëm O Ibrahim Ti e përmbushe e ndrën Vërtet Ne kështu ishë përblem punë mirët Kjo, me të vërtet, ka qenë një sprov e qart Dhe ne e zëvendësuam atë Ismailin Me një kurban të madhë Dhe ilamati Ibrahimit kujtim të mirë në brezat e më vonshëm Pacja qoftë mbi Ibrahimin Ja kështu ne ishë përblem punë mirët A i ka qenë vërtet një nga robëri tanë besimtar Ne, i dham ati lajimin e mirë për lindjen e ishakut profet Prej njerëzve të mirë Dhe ne e bekuam atë dhe ishakun Por midis pasardhësve të tyre përveç punë mirëve Ka edhe ta atil që e kanë garkuar dukshëm veten me gjunahe Ne, i dham dhuntin tonë musajt dhe Harunit dhe i shpëtuam ata të dy dhe popullin e tyre nga mjerimi i madh ne i ndihmuam dhe ata ngavnyen ne u dha atyre librin e qart i udhëzoam në rrugën e drejtë dhe u lajm kujtim të mirë për ta brezave të mëvonshëm paqja qoftë mbi Musa in dhe Harunin ja kështu ne i shpërblejm punëmirët E pa dyshim, atatë dy janë nga roberi tanë besimtarë. Edhe Iliasi ka qenë vërtet një prej të dërguarve. A i i tha popullit të vetë, a nuk po i friksoheni Allahut. Val, a i luteni ju balit ndërsa braktis një kryuesin më të mirë? Allahun, Zotin tuaj dhe Zotin e të parve tuaj të lashtë, Ata i quajtën atë gënjështar Dhe për këtë shkak Do të qohen në dënimin e zjarrit Përveç robërve të sinqertë Allahut Dhe ne Ilam ati kujtim të mirë Të brezat e më vonshëm Pacja qoft mbi Iliasin Ja kështu Ne ish përblem punë mirët A i ka qenë vërtet Një nga robërit tanë besimtar Sigurisht Edhe luti, ka qen njeri prej të dërguarve. Ne e shpëtua më atë dhe tër familjen e tij, përveç plakës që mbeti prapa me të dënuarit. Pastaj, i zhdukëm të tjerët. Ju që kaloni pran rënojave të tyre në mëngjes dhe natën, a nuk po e mlidhni mendjen? Yunusi ka qen gjithashtu njeri nga të dërguarit ai nzitoi drejt një anieje të mbushur plotë për plot dhe holli short me detarët se kush duhoi të hidhej dhe humbi pastaj atë e gjalti ti një balen se ai kishte bërë diçka të gabuar dhe po të mos ishte nga ata që i luten Allahut me siguri do të mbetej në barkun e saj deri në ditën e ringjalljes por ne e hodhëm atë në një breg të shkretë duke qenë i sëmur, dhe bëm që si për ti të mbim të një bim kunguli për ti bërë hije. Pastaj e dërguam atë të një qindë mi e mëte për njerëz dhe ata i besuan, prandaj u dham jetë këndëshme për një ko. Pyjeti ata o Muhammed, valë për zotin tënd janë vajzat, ndërsa për vete kanë djemët, apo ne i kryuam e njëtë si femra, E ata ishin dëshmitar? Sigurisht që ata shpifin kur thonë Allahu ka lindur fëmi Ata në të vërtet janë gënjeshtar Val, a i ka para përkyjër vajzat ndaj djemve? Shfar keni që gjukoni kështu? A nuk po mendoni? A po keni ndo një prov të qartë për ato që thoni? Cilë një librin tuaj nëse thoni të vërtetën? E i duitarët kanë trilluar farefisnin ndërmjet Zotit dhe xhindeve. Kurse xhindet e din se ata do të sillen të gjithë para Tij. Lavdi Allahut, qoftë i pastër nga ajo që ata ia veshin atij. Por robërit e sinqert të Allahut nuk adhurojnë askënd tjetër përveç Tij. Me të vërtetë, as ju, as i duit tuaj. Nuk mund të mashtroni as kënd kunder ati Përveç atyre që do të digje në zjarin flakerues Qdo njëri prej nesh e ka vendin e caktuar në qiel ku adhuron Allahun Ne jemi ata që qëndrojmë në radh dhe ne jemi ata që e lavdhërojmë atë Edhepse ata i dhujtarët mekas thoshin Sigur të kishim një libër nga popujt e mëparshëm, ne me siguri do të ishim robër të sinqertë Allahut. Ata e mohuan Kur'anin, por së shpejti do ta marrin vesh. Shumë kohë më parë ne u premtuam robërve tanë të dërguar se ata do të ndihmohen prej nesh dhe se ushtrit tona do të jenë me siguri fitimtare. Andaj largohu prej dyre për një far kohë vështroi ata kur tu zbresë dënimi se edhe ata do ta shoqin si janë pasojat e mosbesimit të tyre vall a mos po kërkojnata shpejtimin e dënimit ton kur tu bjerë në mesin e dyre mëngjesi i atyre që janë paralajmëruar do të jetë shumë i shëmtuar andaj largohu preytyre për një farkohe vështroi ata se edhe ata do ta shohin i lartësuar qoft zoti yt zoti i madhështisë e i lavditis mbi çfar i veshin ata paqja qoft mbi të dërguarit dhe të gjitha lavdet e falënderimet qofshin për Allahun Zotin And both of them.